Іван Франко, плив гордо яструб в Лазуровім морі. Плив довго яструб в Лазуровім морі, Широко круг за кругом колесив, А на нагорів у ожеденній ігорі Лежав я й лету яструба слідив. Я ждав на ню свою єдину зорю, Мов яструб, бистро я сюди спішив, Від рана жду, думками поле орю, Нема голубки, серце біль здушив. Нема голубки, тільки яструб в'ється. Нема голубки, дарма серце б'ється. Вже ніч, в розпуці знов я геть пішов. А залізком на ті ж горі чекала, вона весь день на мене виглядала, тужила важко і плакала за мною.